Aviso à população. O movimento das Forças Armadas, tendo conhecimento de que elementos da Guarda Nacional Republicana se fazem passar por elementos amigos, avisa de que tais elementos são adversos, o que aconselha a população a abandonar o Largo do Carmo, o Rocio e o Camões.